أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاهر دراغون господару koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima posebno mu na blagodati vjeri salavat i salam mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Mohamedu njegovoj častnoj porodici vrlima sahabima i svima onima koji slijede uputu do njega dana gospodaru naš molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nam dadneš da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu si nas ti poučio Molimo te, gospodar, u najvećim imenom Tvojim, da nas počastiš, da budemo Tvojih dobrih robova i da nas sa njima uvedeš u džennet. Amin, Aram. Na samom početku ću vas zamoliti da se sjetimo Fatihom i Dovom imama Buhari, čiju hadijsku zbirku čitamo. čovjekove tri dimenzije je nešto što vjernici i vjernica dobro znaju prva ova naša dimenzija tjelesna koju hranimo vodom i hranom ja druga dimenzija je srce a njega treba hraniti zikrullahom spominjanjem uzvišenog stvaratelja treća dimenzija je ovaj razum kojim nas je gospodar počastio On povezuje stvari. Njega hvala dragom gospodaru. Pokušavamo hraniti na ovim našim druženjima. Pokušavamo ga hraniti znanjem. Spominjao sam vam predaju u kojoj gospodar kaže Ja, a Robe moj. Inneke in istahjejte minni. Ako se ti mene budeš stidio. Subhanallah. Robe moj, ako se ti mene budeš stidio. Ajubekenim nas. Tvoje mahane čo od ljudi saklonti neći vidjeti. Omehauutu zu nubeke mi nel kita. Greve koji je učiniš, Jaču pobrisati. Iz knjije toih dijela. Oda u natišukel hissada. i kada predmen je dođeš, neču detalno tobomučiju polaganje računa. Nećeš da svako dijelo morati odgovarati. Stid od gospodara je nešto što svakoga od nas treba navesti kada je sam ili sama da učini ono dijelo za koje će reći gospodar u ovom trenutku. Me niko osim tebe ne vidi. Pa sam ostavio to i stida prema tebe. Niko drugi nije vidi. To su oni to su ona posebna dijela. To je duša i badeta. Ibadet ima svoju vanjsku formu. Mi klanjamo, stanjemo pred gospodara. Ali je skrušenost u mom i tvom srcu. Šta? Srž ibadet. Isto tako u našem svakodnevnom životu neka bude onih dijela za koja ćemo kazati svome gospodaru kroz dobu. Gospodaru nikome ne vidi, ali Ali da prema tebi ja to neću raditi. Da čovjek pokuša da to, da to radi. Mi smo došli do poglavlja 29. u Sahihu Imama Buharija, u kojem Imam Buharija govori o jednom značajnom odnosu. Kompletna naš odnos nas, benu Adem, jer mi smo potomci Adema i Hazreti Habija, prvog poslanika i čovjeka. Četiri su odnosa u koja mi ulazimo kao ljudska bića. Prvi odnos evo počeli smo sa njim, to odnos prema gospodaru između nas stvoritelja on podrazumijeva i odnos prema njegovim melekim. mi kad uđemo u ukuću a nema nikoga što uradimo nazovemo selam, zašto? nazovemo selam meleke kada smo sami klanjamo sami, kažemo es salamu alaikum wa rahmetullah ko je za nama? meleke znači prvi odnos je prema gospodaru drugi je odnos prema samome sebi kako doživljavamo kako razumijevamo ono što nam je dragi gospodar meni tebi do. treći je odnos sa ljudima svim onima koji dijeli naš identitet islam i onima koji ne dijeli onima koji su imučni onima koji su siromašni odnos prema svim ljudima to je treći odnos četvrti je odnos prema ostalim stvorenima biljkama, životinjama subhanallah čak jedan nalim. hranio je kaže životinju i prišao mi učenik pitaka kaže da vas nešto pitam kaže sad trenutak Kad je završio sa hranjenjem hajvana, šta je bilo već? Ovca ili nešto? Kaže, znaš li zašto ti nisam odmah odgovorio? Kaže, nada ovog, ovog hajvana bila je kod meni. Pa me sti Allaha bilo. Da mu uskrati nadu kod meni, možda će Allah uskratit moju nadu kod njega. Zvahana. Prema hajvanu. I zbog toga vi znate hadis Rasulullaha da je žena ušla u džehennem. Zbog čega? Zbog mački ko bi je zavijezala i zatvorila ukuću i nije je nahranula je pustila napolje da, da jede ono što ima u okolini. Ovaj ovdje hadis, ovo ovdje poglavlje nosi naslov Babu men ala rukbe tih ja indan imam je u muhaddis. Poglavlje sjedenje na koljenima pred imamom ili muhaddisom pred insanom koji pouča. Ovaj treći odnos odnos prema ljudima braću i sestre, on, on nije jednoobrazan. Mi imamo svoje roditelje. Kada insan zna hadis Resulullaha sallallahu alihi wa sallam Ridallahi fi ridalu alidein. Zadovoljstvo gospodare i zadovoljstvo roditelja. To je poseban odnos unutar ovog jednosti. Kada znaš hadis Resulullaha La yu'minu ahadukum hatta yuhibeli jahihi ma yuhibbuli nefsi Jedan od vas ne vjeruje dok ne voli svome bratu ono što voli sebi. Znači svaki aspekt Međuljudskih odnosa ima neku svoju težinu. Pa roditelji dolazi na prvo mjesto od svih ljudi. Na prvo mjesto bi došli pejgamber, jel? I onda odnos ovde koji ovde trebamo kroz ovu pogledu da vidimo. I odnosa u Lemu. Kako da mi muslimani muslimanke? Kaže jedan čovjek na zapad. Kaže, pitaju ga zašto se primio islam? Kaže, kad sam vidio kako muslimani i muslimanke poštuju svoju lemu, a da pritom pritome sebe ne ponižavaju. Kako ih počaste, kako ih uvažavaju, kako ih saslušaju. To mi je bilo dovolj. A nema onoga odnosa kojeg imaš u nekim drugim religijama kada se insan mora umiziti, poniziti da bi nekoga uvažavao. Ustavom toga nije. Sada govorimo o načinu na koji se vjernik i vjernica ponaša u društvu onoga koji uče. Kaže imam Buhari sened haddesana Ebul Jeman, trenio nam Ebul Jeman, kala, ah, berena, obavijestio nas je Šuaib od Zuhri ani Zuhri i kala Ahbereni Enes Ubnu Malik. Ovde između imama Buhari i Resulullah samo četverca ljudi. Kada znamo da imam Buhari preselio 256. godine po Hidži vrlo je kratka ova veza i zbog toga to nazivaju hulub. Znači veličina, zašto? ja tebi kažem dobio sam informaciju iz prve ruke što znači od izvora informacije subhanom ovdje je samo četvrca ljudi između hazret Buharije i između hazret Jenes Ibn Malika koji je ashab koji prenosi ovaj hadis ene Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallama harač da je Rasul Allah izašao ibn Huzafe, pa je ustao ashab spominjali smo ga prošli put sa nim vladarom ako se sjećate onaj koji je poljubio glavu vladara kako bi ono slobodio muslimani Pa je ovaj hazreti Abdullah upitao Resulullah, men ebi, ko je moj otac? Mi smo prošli put hadisima. Imam Buhari ga sada u drugom kontekstu spominje. Ovdje ga je spominjao u kontekstu sržbe prilikom poučavanja, da je nekada dozvoleno da se insa naljuti prilikom poučavanja. Ovdje spominjeo u drugom kontekstu. Pa kaže Resulullah s.a.v. Ebu ke huzafe, tvoj otac je huzafe. Sunna eksara en je kul saluni Pa je onda Resulullah počo rasrdio se, jer su ga pitao stvari koji ne priliči. Pitajte me, pitajte me. Fe bereke Umaru ala rukve teh. Imam Buhari Adonio Hadis. Pod ovim. Pa je Hazreti Umar sijeo na sva koljena. Šta? Da nas nauči gospodar kakav je to ambijent koji treba da vlada između učitelja i učenika. Izbog toga kada vas preslušava neko kuran. Ili kada čitate sa nekim knjigu Ako ste u stanju, ima ljudi možda ne mogu sjediti na koljenima. Lijepo je da sjede na koljenima. Ako ne, onda u najmanju ruku da sjedi na podu kao što sjedi i onaj koji poučava. Dozvoljeno da njegovo mjesto bude malo izdignuto da ga bolje ljudi vidi. I kaže, ovdje se bereka umera ala rukbe tih, pa je omer sjeo na svoja koljena. Fakale radina billahi robben zadovoljni smo sa Allahom gospodarom našim. U abil islami dina Vbi Muhammedin Nabiy Isa islamom da vjera naša bude i sa Muhammedom da nam poslani bude fesekete, pa je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da šuti. Ovaj hadis sallallahu alejhi uči nas uči nas na koji način trebamo ti i ja. ali pazite to je vrlo bitno. Danas imate ljude koji prvi dan čitaju knjigu, drugi dan izdaju fetve, a treći dan ljude izvode iz Vrlo brz proces. Nekada bi čovjek učio barem deset godina da ljudi kažu da, hajde sad nam reci šta se nauči. Sad imate situaciju da ljudi nije sjedio jedan dan pred Ali, A on govori, ovo je halal, ovo je haram. On nekoga pouča, a ne zna sigurno. Tri osobine mora imati insan koji uči. Ako hoće zaista da bude istinski Kaže lah tabghi ala man nikad se ne uzdiži iznad onoga poučenij od tebi. Wa la tahtiranna man dunak. Nemoj onoga pod mni je znao od tebe mi podaštavat. Pa šta ako on student? Sutra subhanallah on bolje zna od tebe atim at predalo. Je tako? I taki će biti tako volap. La tahtiranna man dunak. Wa la tatlub bi'inika ad-dunya ni sa svojim znanjem nemoj traži dunjaluk. Tri osobine. Prva stvar, poštovanje prema onome ko više zna. Imam i šafija, vi znate, velika. Jučenik imama Ebu Hanife, Muhammed ibn Hasan, kaže, došao imam i šafija, iako imam, da uči kod Muhammed ibn Hasan. Kaže, iz Edeba prema njemu, nikada nije u njegovom društvu, čak i kada je mislio da je suprotno onome što Muhammed ibn Hasan kaže, nikada u njegovom društvu nije mu proturiječio nego kada bi otišli nas samo ahbavi da razgovaraju o određenim pitanjima u znanju, kaže Mohamed Ibn Hasan Šeibani, ja mislim, imam Šafija kaže, ja mislim da on tu pogriješi to je moje mišljenje, to je moj argument i dođu u i mama Mohamed Ibn Hasan Šeibani je i kaže mu, kad god se osamimo sa ovaj, imam Šafijom on nama govori da se ne slaže s tobom a pred tobom neće imam Mohamed, kaže Šafij, kaže, zašto mi ne odgovoriš znaš da ja Kaže, tako mi gospodara, ti si u mojim očima veći kao Alim, da ja odgovaram u tvom prisutu. Kaže, on nema problema, odgovori. Svara. Kakav je to Eden? Kakvo je to ponašanje? To je onaj, govorio sam, ljudski odnos. odnosi, U tim međuljudskim odnosima, odnos prema Alimu, prema učenjaku, treba biti nešto što je posebno. Oni su između sebe se uvažavao. Nemo podaštavati podahštavati lat hafi renmendune, ne mogu oni podahštavati onoga koje je niži od tebe. Subhanallah. Jedan veliki alim Sirije, rahmetullah alejhi, je prije nekoliko godina. Kada klanjaju nama za kišu, njega izvoje posebno i kažu o, on je najbolji među nama. Ne izlažu samo sali, gdje su proučili 10.000, 15.000 ljudi eto. Ne izo samo sali a kiša počne padati. Kaže nam ta insan še šihedi, se što baš lepo ime Edi, onaj koji ima Edeba, je Da ne stave da otvaram i zatvaram brata, on ima koji traže smanje, ja sam zadužen za ti položaj. Subhanallahu. I treći, treća stvar. nemoj tražiti, nemoj tražiti Subhanallah svojim znanjem dunjahu. Jer da valviraš onu, onu što ti je gospodar da. Kim umanjuješ ti njost? Gospodar ti dao ono preko čega ljudi mogu biti sretni na ovome i na budućem svijetu. A ti hoćeš svojom vjerom da kupiš dunjalu k njihov. Češ to I ovo što se dešava danas. Umanjena autoritet u Lemi. Jedan od razloga je to što mi nismo ozbiljno razumijeli ovo. Allah te počastio hadisom Rasulullahu. Allah te počastio hadisom Resulullaha, zadovoljstvo Allahe i zadovoljstvo roditelja. Kad god vidiš da neki tvoj prijatelj, prijateljca imaju sa roditeljima neki su ukobne pouči ga. Reci mu, nemoj. Tu su otaci majke. Ulema je govorila Ed dinu kulluhu huluk Vjera je sva u ponašanju. Fe men zada alejke fil huluk zada alejke fil dinu onaj ko se bolje od tebe ponaša, znaj, ako je vijednik, prešao te u vijednik. Kako smo mi u Lemu i Ja sam odabrao neke primjere, razmišljajući danas o ovom. Spomenući između dva dva svjetska rata, prvog i drugog ovdje u Saraju, bio je jedan veliki Alim, rahmetullahi Alim. Kaže, držao je hudbu na mimberu i onim vlastima uta doba nije odgovarjalo šta je govori. I kažu mu, Tuo je bio jedne od najvećih džamija u Sarajevu. Kakav je bio subhanallahu kakvo u našim srcima kako treba subhanallahu kada Resulullah kaže učenici su na, na učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Onaj ma u varetu lanbiya ti vidi i vidiš da je pečat poslanstva u njima subhanallahu. Kažu njemu Allahu rahmetil kaže ne možeš ti pričati šta hoćeš. Kaže nećeš imati mi dati plaću, nećeš imati od čega da živiš. A on im pokaže vaku ruke a na njima žulje Kaže, meni je babo ostavio motipu i komad zemlje. Ja kaže, glada, nije ću biti, ali ja što istina. Spano. ja ovo govorim bolak, iz naše povijest. Zadnjih 70-80 godina, kako smo mi u Lemu imali? To je Allah rahmet ilan Mehmed efendi Ahanđić. Ja se mogu vratiti prošlost, nego hoću da vi znate da je od našeg naroda takvih bilo. A u prošlosti slavao da shaba ta vina ma hiljade primjera i desetine hiljade. Drugi primjer. Alim isto. Preselio iza agresije. Allah mu rahmeti lahafiz kur anebi. Kažu njemu, hajde hafize nahađu. A on skromno živi. I skromna primanja ima. Kaže, tako mi gospodara nikad kod mene se nije para to toliko iskupilo da ja imam da odnijem A, nemojte me izaduživati, to nijem čime me gospodar ne duži. Subhanala i nije nahađ otišao. Pred preseljenjem u bolesti rekao je kaže, nudujem opet da ide, pa eto, ako već hoćete da pošaljete, pošaljite mi ovoga koji mene je hizmeti. jer pred preseljenje, kažu, samo par ljudi je znalo koje to učeljika dođe Alamu Rahmetila, da ga malo popazi, da ga pripazi. I on je Hanuma Hastu. I poslo je bedala, i taj bedali obavio hađu mjesto njega. To je Hafis koji Mahmut Ravić, Alamu Rahmetila. Subhano. Vjetno. Treći primjer Subhano. Često moje profesore sa fakulteta kolege spominu. Kaže jedna djevojka zavolila sam služiti onima koji traže znanje kroz tog i tog profesora. Malo malo pa uzimu njega asecijiraju od njega. Njemu neću ima spominiti jer je žip. Ali nemojte čuvajte svoje jezike. Kaže vi znate braće i sestre da je gibet ogovaratim sana da je poput jesti meso umrlog brata. A zamsti svog rođenog brata da je met timu ti mu meso. To je ogovaranje. A kaže Ulema, ogovarati Alima je isto ako kad jedeš otrobno miso. Jer ovo možeš pojesti pa se pokajati. Ovo kaže kad jednom pojediš. Kad Allah iskuša da se ti usvjeriš na onoga ako traži znanje i poučava. Kaže, zavodila sam onaj hizmeti sluštvenima koji traže znanje kroz tog i tog tvog profesora. Kažem, ko je? Kaže, taj i taj. Kaže, što? Pa kaže, mi, nas tri bile bez ih dješta došli da studiram. on je saznao da smo mi u potrebi i da niko ne zna nas je pomogu mi tek poslije saznam nakon određeno je ti ne znaš ne znaš koliko je neko kod gospodara tešo ovo je ovo, ovo današnje ovaj današnji hadis Resulullah s.a.m. kada je Hazreti Omer sjeo pred njega na koljena govori meni i tebi da kada hranimo svoj mozak kada upijamo lijepe informacije, da pritome imamo edeba, da poštijem onoga koji priča, nije problem. I zbog toga, subhanallah, onaj, nekada me musliman nekako i muslimanke me pogodim. Sjednim sa ljudima, muslimanima i muslimankama i počnu mi hvaliti predavače na fakultetima nemuslimani. Pa onda mi počnu hvaliti ljude nemuslimane kao slušalce. Kaže, zašto? Pa vidiš, on kao predavač poštuje svoju publiku. Jel? Ja. Subhanallah, to je sunet Rasulullah, sada pa oni kaže kao publika pa kaže vidiš na njima da pokušavaju razumijet, pokušavaju umjet, pokušavaju razmišljati, pa postavljaju pitanje pa učestvuju, pa pa kaže a ne muslimane, vidi nas, mi muslimane ne umijemo tako pa kaže im ima, ima i takve družine ali mi se družimo na taj način A mi žao bude što nije uvijek tako ne umijemo sastušati čovjeka kada govori da ga ne prekinjem u pola, znam ja šta ti kažem ja jednom mahu avu pri par dana pričao meni neki detalj kad je završio, kaže mu znaš kako ćeš biti drag ljudima? Kad pričaju ono što znaš, napravi se da ne staš. Vjerujte, ljudi to cijene. Pazi, oni je nešto lijepo ču, hoće tebi da kaže. Bona, osmo, saslušaj. Saslušaj, saslušaj. što ti fan? Čučeš ono što je dobro. Saslušaj ga. Napravi se kao da je prvi put. Ono, ozaren, kaže. A znam, možda deset puta čuo isto ulema onaj kuranski ajat inna ma jahša Allahe inna ibadih il ulema Allahe se od njegovih robova boje oni koji suče kaže kafa bike ilman en ta'rif ta Allah dovoljno ti je znanje da znaš za Allaha da znaš da imaš tvrtelja kafa bike jahlen en ta'rif ta Allah A dovoljno je neznanje. Dovoljno ti je neznanje. Da ne znaš Allah'a. Pazi, danas imate muslimani i muslimanke, koji zaokruži ime onoga koji ne zna Allah'a, Koji kaže za jedan da je dvoj i odetroje. Još se bucaju u time. Pa zamisli Allaha ti drago, da ti neko dođe i slušaj sestro, naš svog oca i majku, niti je on otak, niti ona majka. Kako bi tog insana poštuo? Bil bilo trun respekta prema tom insan, Zanis dođe neko i kaže, slušaj, nije ti baba bab, niti je mati mati. Uvrijedite. Zanisi insana koji uvrijedi gospodar, I zanisi muslimana i musliman koji su na tom nivou razumijevanja da mogu držati njegovu stranu. odlaže na gospodara čarjeć. Pa normalno da ima vrlina i mi vrline priznajem, da obzira ko je. I ne musliman. A dok ne je, je na Pa kad se uklinao protiv svoga rabba, da se neće protiv abda, protiv roba, čuvajte se. I tu je problem nas u Mi moramo ljudima takšne smjernice dati. Muslima ne drži stranu nemuslimana, mako bio. Ne smiješ bolan. A ne mi govorimo, glasajte za ovu stranku. Mene je sto ljudi zaustalo pita, zako ga ću glasati. Nisam nikom je rekao, zako ga ću glasati. Odabere. odabere. Imaj smjernice i odabere kako smo u Lemu imali. Tu priču često spominem kada su Tatari upali u muslimansku državu. Zarobili s jednog Alima. I kaže on je najveći Alim ovoga mjesta. Hoće da ponize muslimane. Kaže šta ćemo uraditi? Kaže pripremit ćemo mu sutra svinjetinu da jede. Pred svim muslimanima. Kad su onaj, kaže, na veće zanočili, prilazi kuharu Tatara. Kaže slušaj, Alime ja sam kaže musliman, primio sam islam. Sutra ću ja te pripremiti teleptinu skuhana, teletna ti je slobodno, nije svinjetina a on će misliti da je svinjetina kaže dobro da tala, dragi nagradi hvala ti, svako dobro i kaže ujutru kad je došao, sako bilo se on ljude, sad ćete, kaže vidjeti muslimanskog učenjaka, kaže kako jede svinjetina i donijeli šta svijet zna, posudu u koju je unutra mesa teletina, ali svijet misli da je nešto drugo i kaže, jedi ovu komadant ovaj, tatar, kaže ljudi, on kaže da je ovo svinjetina, i prevrne onaj tanjir, kao je musliman i muslimanka, neće nikad svinjetinu jesti. Ufati Alima za obje ruke i vodi ga da mu glavu ocijeku pred svina. Ona je kuhar sa suzama u očima, govori i kaže, valahi, drago mi gospodara, to je bila teletina čovječa, što ni spoju, što ni sačuvao glavu, ti s nama bitan, kaže on, kaže, znam ja, i znaš ti zna gospodarka je teletro ali mi trebamo ljudima reći da je haram svijetu nemojte da mi prodajemo svoju vjeru za malo a sve kompletan dunjaluk sve na njem i od ljepote i od imetka sve je to malo ako izgubim gospodare i ako izgubim zadovoljstvo na budućem svijetu u susretu sa njim zbog toga hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da ustrajemo u ovom dobro. Da pokušamo napojit, zaista, napojit se sa vrela hadisa Rasulullah. Kakaz, kaže, odnos nas imao ashabi Rasulullah prema Rasulullahu kao učitelj. To je ovo na svjedoči jebu Sufjan kada kaže nisam vidio nikoga da voli svoga učitelja onoliko koliko voli musliman Muhammeda s.a. I govorili smo, a to često studentima kažem, svi mi imamo mahane braći i sestri. Nijema insana da mahana, nijema. Al kada učiš od nekoga, sjećate li se doje koju trebaš proučiti? Allahumme, gospodaru moj, ahfi ujubahu anni. Pokri njegove sramote kod mene, da ih ja ne znam. Zašto? Jer ako znam, da to se njima bavite, ne onim što mi čovjek daje, odkoristiti. Danas šta mi radim? Mi dođemo kod insana da ga saslušamo, onda mu gledamo gramatičke greške i brojimo ih. Ne možemo se okoristiti. Jer čime slušamo, slušamo gramatiku. Gramatiku, a ne razumom i srce. I zbog toga, od lijepih je adjeta, ja bih zamolio da pro probate to uraditi. Ovaj petak, je sutra je. Gdje god da na hudbi budete. Govorim, možda i sestre negdje idu gdje imaju za žene da se kada. Kad vidite hatiba da se nam imber popa, učite mu domo da kako treba, govori. Učite mu da se ljudi koji su došli na džumbu, da se okoristili. Posebno zadovoljstvo ćete u srcu. Osjet. Isto kod ste vi gore na mimberu bilo. Isto kod da vas Allah počastio da vi nekom je govorio. Ovo su samo neke stvari. I samo jednog aspekta odnose. Ja bolio nekada da ove relacije. Pa odnos sa roditeljima. Šta se smatra neposluhoma šta ne. Pa odnos između braći Ahbaba. Koja su prava Ahbaba jednih od drugih. Sve ti je stvari musliman. Muslimanka mora zna. Zašto? Zato što imamo. Imamo je Alfangula roditeljima. Subhanallahu kedi hisku bi tek svatima koju nam je blagodat Gospodar bio da. Zbog toga popšajte, evo jedan od vaših, jedna od vaših manifestacija je pokazatelja poštovanja prema ulemnekh bude to. Kada vidite Insana da se popeo na minber, učite dobroć Gospodaru daj mu da, dajmo da lijepo govori. Dajmo da da nije nešto lijepo da čujem pa da Sahunumom da sa svojim ukučanma podijem da Sahba mu na post da im kažem, Evo lijepo sam čuo. Ja zaista molim gospodara da nas počasti da to učinim. I da nas počasti da budem od onih koji zaista slušaju pomno srcima i razumom svojim. I da nas počasti proželjenjem u društvu Muhamada. Ako nema nikakvih pitanja da pručimo dobro. Bujno. Bujno. Tako ovdje danas, se ovdje dana ljudi postavljaju pitanje. Ovo, ja onako... Jeo, ovaj, sa svojim znanjem ne smije da im odgovaru ovaj liječnički došao, radi i uzeti da i mene i svi imate savjeti, šedotan ljudi pika li smo šelukaj iz rocega, da li idu ili ne idu i zašto koliko je potencija, ovaj, da je tako možeš meni je mati moja pita <laughs> da vam kaže da vam kaže stvar Alhamdulillah, fala dragom Allahu koji nas je počastio da smo uglavnom hamar svi zdravi, ali to je prva stva. Čuo sam da konjega dolaze mnogi paraplegičare, dolaze ljudi sa strašnim obodjenjem. Dvije stvari onaj koje bih vas zamolio da zapamtite. Postoji keramet i postoji isti draž. To u svim knjigama kaj imate. Keramet je stvar kojom gospodar preko nekog od svojih robova nadjiđe ove ovaj, ovaj zakontosti koje smo mi navikli. Pa imati insana, insan dobu nekom je ili dadnije vodu nekom je, na koji je naučio kur'an, on potpije izdećan od raka. I dešavalo se. Nije to nešto što je, da kažem, puka teorija. Dešavalo se. Mogu vam se dovesti ljudi će posvjedeći. Ako je ta insan čestite, ako se pridržava šarijat i sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, onda to keramet. I stidrađ i istu Ali to je nešto što gospodar daje Onim robovema preko kojih nas iskušava da li smo vezani imanom za gospodara ili za nešto drugo. Dadne im da mogu usrušiti određene stvari na koje smo mi navikli. Pa ste, naš razum je navikao da bez lijeka nema i lađa. Allah dadne čak ljudima, nekima koji su Allah salami. Dadne im određene sposobnosti. Zašto? Vi znate, pored kelime i šahadeta, pored ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu ena Muhammeda Rasulullah, koja je jedna od najvećih istina vjere? La haule u Allah illa billah. Nema snage i nema moći mimo Allahov. Tu u mom srcu tako. I zbog toga, ja insana ne znam i ne bih da se griješim, ne govorim pozitivno ili negativno o njemu. Ja vam dajem u vam jerlo, ovo su neka, neke široke smjernice. Dajem vam još jedno jerila. Kada su Azretjevu u Bekru došli i rekli mu bolestan se u Bekre, Hoćeš li da ti dovedimo ljekara? On je kazao, meni je ljekar i bolest dao. Misli na Allaha, djelajšanu. Moja i tvoja obaveza je da odijemo kod doktora. Između ostalog, i ako on liječi i znate da je to kerame, da je Allah dao njemu, da određenim stvarima, određenim postupcima može izliječiti, onda je to nešto što je prihvatljivo. Ja nisam, nažalost, nisam onaj bio u prilici, to je možda onaj problem što nisam pratio sve detalje vezano za njegov prvi dolazak ali sam vidio određene stvari one koje mene, bilo je ovdje još slučajeva u Čaši u Sarajevu da je bilo ljudi koji su onaj tako Allah dragi je dao da se rašili među ljudima, on je poseban Allahov rob i mene Allah dragi jednom iskušao da, da dođem kod jednog od tih posebnih robova i vidio sam ga u situaciju koju ne bi volio sebe da vidi. i onda sam okrenuo lijeđa i pobjeguo od njega I dok je taj insan bio živ, a evo i sad učim do gospodara, ako je od tvojih štičenika, počasti me da budem u njegovim dobalom. Jer on sigurno učio dobe za muslimani i ako je on tvojih neprijatelja, u dalj mene od njega i njega od mene. Mi ne znam, Mi imamo, mi znamo. Naša mjerila. Mjerilo je pitanje sljeđenja Resulullah s.a.w. Ja ne znam kakav je čalje. Čuo sam svašta. Čuo sam kontradiktornije priča. Al mumin i mumin ka ne prenose priče. Uf, ja čuto te nešto loše od jednog insana i pred svima ispričate ovakva je ona. To ne priliči. Pametno, makamoli muminu i muminu. Čuo sam lijepi priča. Čuo sam priča koji nisu ružne, ali sve to malo problematične. Insan svaki. Ja molim gospodara da među vama nima niko haske. Molim, zaista je gospodara. Molim gospodara da u vašim domama bude Dova Resulullaha Gospodaru moj, dražije mi je da sam zdrav. Uvijek. Od sunneta Resulullaha je da moliš da se zdrav. Nikada, kaže Hazreti ali je jednom gospodaru, daj mi sabura. Kaže njemu Resulullaha zamolio se Allaha za Belari. Pa ga sad moli da ti dadnije zdrav. I ako tražiš sabur, sabur dolazi kada je situacija koja to iziskuje. Ono što sam vidio na, na hiljade i na desetine hiljada ljudi će sad kod njega biti ovdje. Dva primjera koja sam čuo, eto od oca i majke dok smo razgovarali. Kaže mi otac, doktor jedan je kazao kako je izliječio njegovog pacijenta od raka. To je prva priča. Druga priča koju sam čuo, isto tako, čovjek je bolovao od raka, čak išao u Marokko kod tog čovjeka, nije ga izliječio. Znači jednog izliječio, jednog nije izliječio. Tako da, razumijete, znači vjernike i vjernica uvijek gledaju, imaju svoj mizan, svoje mjeru. Ne doobog insam bolest. Pogledaj kakav je ta insam. Ako vidiš da nema neki šariatskih prepreka u tome šta, on, neku vodu na koju on na, nauči šta li... jedna stvar što on razluga. Ja. I od sredo na zavlači duke da li kaže jednu stvar tu ja sam imao bava koji je nako bio žesto iz jedne od naših čaršija pa dok smo studirali kaže meni ponosi se time što je rekao u svojoj čaršiji žena se treba poroditi kaže neće kaže poroditi muški liječnik i kaže do te mjere da sam ja skočio kaže zavrat svom onaj tom liječniku samo sekunde da završimo evo dobroće znači gledajte, gledajte absurdno Ako je zaista to liječenje, njega da zub zaboli, on će otrčati kod zubara, bilo muško ili žensko. Njegova hanuma se porađa, glava joj u pitanju. Kaže, neće kaže ona, neće je muško poroditi. Čovječe, tu je pitanje zbog toga, sa šerijatskog aspekta, ako je zaista postoji bolest, od koje sam boluje, i ne može se liječiti ovim sredstvima, on liječi dodirom. Šerijatski, da li je dozvodno da on dotakne ili ne dotakne, to je vrlo upitno. Dodir. između muškarce, žene, vi znate, ako je radi liječenja, onda je dozvoljen. Kako dodiru? Ja ne znam, mislim sad trebao insan pogledat, tačno kako je. tobe bejarat, meni je guraždje, ne trebam. <laughs> Ali naj... Jel? Ja. Nemojte, brate, šepitati. <laughs> ne, ja, vrlo je pazno. Allahum arhamdulillah, i neke dira da. Nije štakljiva. Ako ovog da, da, da insan... Da nam Allah, dragi dani, da nemamo problema zbog kojih nam treba. Znači ovdje sam dao pravilo što se tiče doticanja liječnika žene. Dozvoljeno je ukoliko je potrebno radi liječenja, do poroda ako je potrebno. da Jer imate situacija, kažu ima žena pa nek je žena porodika. Od moga bava Hanuma je dobla uh, odljev pilikom poroda. Kaže da nije bilo liječnika muškarca tu prisutno i da zaustavi krvarine. Žene tri ginekologinje nisu mogli zaustaviti tako da ne treba se igrat s tim muslimani muslimanka su ljudi koji razumuju u sharia ukoliko postoji shariatski opravdan razlog da si insan liječi, može se liječiti do dirom, a sad ja ne znam kako je to šta je to ajma, ajma mi uči da je uudu billahi min shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu, wa salamu, ala nabihi ilahi, al-mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa Gospodaru našo prosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodar, naš, molimo te da nas sačuvaš džennema i svakog dijela koje približava džennem. Gospodar, naš, očisti naša srca od lice mjestva, očisti naše ruke od grijeha, očisti naše jezike od laži, gospodar. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim dijelom koje približava Tvojoj milosti. Gospodar naš podari nam zdravlje, podari zdravlje našim ukućanima, braći i sestrama i podari zdravlje umetu Mohameda s.a.w. Gospodar naš uputi nas na svoje čestite robove i počasti nas da se sa njima družimo. Gospodar naš udalje od nas svoje loše robove i počasti nas da ne budemo u njihovom i društvu. Gospodar naš molimo te da učinješ ovaj dan Mubarek i da nas počastiš da sutra džumu dočekamo Mubarek. Počasti nas da najbolji naš dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti, a ti na taj dan budeš zadovoljan sa nama učasti nas por življenjem u družtu muhammeda sallallahu alaihi wasalam u družtu čestitihi shaheeda i ulami subhana rabbika rabbi l'izzati amma iskun wa salamu wa salamu wa alamin al-fadih